«Він лютує, ти ж ба!» – долинуло, звідки сліворуч, до того ж зовсім близько. І тоді я його побачив. Воно висіло на рівні моїх очей. Воно було, як вам сказати, таке краще не описувати. Скажу одне, те, про що писав Гоголь, те, що так талановито змальовував нам Булгаков, і те, що зображав Аль Пачіно, в моєму випадку, мало зовсім інший вигляд. Відверто кажучи, не такий гарний. Ага. Вигляд волохатої плями, невеликого розміру, з маленькими зворушливими очиськами. Я не надто прямо. Чи не надто завуальовано? Ну, ви зрозуміли, про кого я? Я не хотів би називати його ім'я, бо може з'явитися, його нічим не годуй, тільки згадай, як воно стрибне до вас прямо в ліжко. Майте на увазі. Стримуйтесь. Не маєте такого наміру? О, не стримні ви, мої. Ну... Чиніть, як знаєте. Я вас попередив. Совість моя начебто чиста. Начебто. Гей, совість. Гей, гей, совість. Аго, совість. Ти де? Якби в тебе була совість, чи навіть тінь її, ми з тобою б зараз не розмовляли. Сказало воно. Пихате мурло. Знаєш, поки що ми не стали товаришами, і невідомо, чи станеться така щаслива подія, тому моя тобі порада, Любчику, обирай слова, бо потім не знатимеш, де приткнути зад. Як тобі буде боляче? Ага. Але я став сміливцем. Чому? Тому що второпав, що воно є. А понад усе нас лякають невідомі речі. І коли приходить доволі відоме страхіття, то воно вже і не таке страшне, тому що знайоме. Не можу сказати при цьому, що воно дуже приємне, але все одно знайоме. Це наче... Зустріч із огидним сусідом, який тричі заливав твою хату після євроремонтів, застрелив твою бабцю, підвісив на штахетнику твого кота, самого тебе схилив до орального сексу з верблюдами і ніколи не відшкодовував завданих збитків. душа моя тобі потрібна, так?» – зверхньо запитав я. «Я був начитаним хлопцем». Воно загеготіло. «Душа твоя! Твоє заплямоване душисько!» «Так, треба! А що, так і даси, Без пручань? Без торгів?» Я замислився. «Ну, треба ж добре обскупти, гада!» «Гей, хлопче!» Про слова пам'ятаєш? Я пам'ятав. То як мені тебе називати? А що, Любчик не знає мого імені? Чи проблеми зі словниковим запасом? Любчик знав. Проблем у Любчика не було. Якщо не зважати на одну волохату проблемку але чекав на пропозиції. «Добре, називай мене Месір». «Месір? Оце полохало і Месір?» «Ну, я не можу звати тебе Месір. Ти вже вибач», – зізнався я чесно. «Ну, обери якийсь варіант. У мене сьогодні непоганий настрій». Може, і погоджуся. Він відригнув. Господи, невже воно п'є пиво? Ні, це не через пиво. Хі, як із ним зручно. От що означає чуйна людина. Але ж воно не людина. Може, тому й чуйне? Слухай, звільни мене від філософії. Зазвичай від цього в мене псується настрій. А якщо в мене зіпсується настрій, то я буду вимушений зіпсувати настрій і тобі. А тобі не здається, що це так дріб'язково псувати іншим настрій тільки тому, що хтось зіпсував твій? А судячи з того, що його очиська втратили свою зворушливість, я зрозумів, що зайшов задалеко І зараз мушу відгребти назад Окей, окей Допоміг собі руками Роблячи заспокійливі жести То що? Придумалося? Голосно запитало воно І я прокинувся І цього разу Заверещав, як навіжений. Я думав, що все це мені наснилося. Але ні, воно сидить у моєму кріслі. Воно склало рученята. Воно впевнене в собі, як... Як у таке от не вірити? А, вже краще. Починаєш правильно мислити, Любчику. Слухай. Чи не міг би ти не називати мене любчиком? Мене від цього нудить.